Biblioteca Multimedia, Maia Martin În neclintire stă împăcarea mea. Mi se sparge privirea de munți, dar nu înainte să văd vulturul cu mari, plutind, lin, deasupra abisului. În neclintire stă împăcarea lui și-a mea, în zborul egal care confundă clipa cu veșnicia. Tristețea materiei Tristețea materiei, un acord muzical în liniștea firii. Se misuie în mine din dor de ea însăși, acoperindu-mă cu poeme, ca și cum m-ar acoperi cu frunze putrede, până la identificare, până la destrămare, și apoi desprinzându-se, ca orice acord, cuprins în alt acord, ca un fum nevăzut, ridicându-se în înalt, devine misterul lumii, care mă reneagă. Și totuși singurătatea, înfiorată, Mă pierd în tine, abur viu, de mine desprinzându-mă, o minge vie ce se rostogolește spre sânul mamei pământ. Și totuși simt singurătatea, cuprinzând mi răsuflarea, zguduindu-mă, ca și cum un cutremur m-ar fi trezit din somn. O, Doamne, nu știu să te iubesc numai pe tine. Aceasta e tristețea cea mare pe care cu disperare o atârn de roata stelelor. Sunt doar deschidere, sunt doar plutire, o vibrare înceată, călătorind prin văzduh. Ah, ce bine e când uiți că trup și ești în tine însuți doar duh. O mână invizibilă mă mângâie pe creștet și îndeschide deschide ființa spre muzica sferelor. Singurătăți primordiale se întorc în mine, trezite din somn. Îngeri îmi deasupra numărând curgerea erelor. Sunt și nu sunt eu. Sunt doar deschidere. Fără regret mă voi lăsa furată. Ascult liniștea pe care mi-o însuflă zborul pescărușilor țipând deasupra mării. Doar ei și mară. Țipăt ritmic, cuprins în vraja muzicii cosmice, auzită doar de valuri când se apropie sau se îndepărtează de țărm. Înserarea coboară peste zborul lor și al meu, pe nesimțite noaptea coboară. Și dacă dincolo e aceeași vrajă, aceeași chemare a infinitului, ca în această noapte, când, pe scărușii izbesc cu aripile în țărmul inimii mele, fără regret mă voi lăsa furată de valurile nevăzute ale neantului. Suror siameze Fericirea și desnădejdea, două surori si ameze, și ameze, îndreptându-și pașii spre mine, fără să știe că și îndreaptă pașii spre mine. Eu, un acord întâmplător în armonia firii, mereu pe culmea cea mai de sus a vieții, unde singurătatea poate să învie sau să ucidă, cu aceeași ușurință cu care o mamă care își privește prungul proaspăt născut se întoarce în viață sau în moarte. Ca o floare de lotus, ca o floare de lotus existența mea, divină-mi a nașterea, iar eu, păgână. Doamne, știu că Tu mi-ai poruncit să exist și să am ochiul vesel, dar cine-i când plânge în mine spiritul Tău încorsetat de ceea ce chiar Tu numești trup? Tu toate prezentele faci pe pământ, în timp ce eu doar în tristețe insist. O, oh, de ce bucuria nu cuprinde ființa Ai unei îmbrățișări, tot mai strânse, tot mai strânse, până devin invizibilă armonie care nu se aude cântând? Cine poate răspunde gândului meu? O, oh, existență, cât de multe am dorit înainte să fiu, de mi sufletul neliniștit ca și cum m-am născut prea târziu. Cine poate răspunde gândului meu crucificat pe poarta cerului? A trăi durerea A trăi durerea ca pe ceva care nu este al tău, înseamnă convingerea că existența ta este în altă parte, desprinsă de gravitația cosmică. Nemuritoare pentru o clipă Un glas venit din eter Înșoptește că port în păr floarea galbenă Podoaba celor ascunși în insula prea fericiților Altfel, de unde ar putea să vină exuberanța orbitoare Care mă face să mă simt nemuritoare pentru o clipă? Poate m-am rătăcit prin câmpul de cinabru Poate am înghițit drogul nemuririi Și nu mai știu sau poate în mine timpul e identic cu spațiul și atunci e de ajuns să-mi țin răsuflarea de o mie de ori ca să pot păstra floarea galbenă, fără să știi că e păcat. Cred că ne-am mai întâlnit cândva, pe vremea când timpul era doar o coardă pe care ne -o aruncam după mișloc, făcând să sclipească toate culorile curcubeului. O, oh, însetat mai rai de iubire! fără să știi că e iubire. O, însetat mai erai de mine, fără să știi că eu sunt viața. Cred că ne-am mai întâlnit cândva, pe vremea când timpul era doar un leagăn, în care noi stăteam suspendați deasupra cerului. O, însetat mai erai de mine, fără să știi că e păcat, fără să știi că eu sunt cunoașterea. E frig în mine și târziu. Bacoviana. E frig în mine și târziu. Și cine râde, plânge în mine, nici nu mai știu. Nici nu mai știu. La radio veștile vec noi sunt triste comice și în mine cad grijile. Și voi, și voi. Dar dintr-o dată aud un sunet, veni de sus, venit din mine. Sim liniștea cum mă cuprinde și parcă zbor ca unicar, fără de trup, fără cuvinte. Trec anotimpurile în pe rând, mie când prea cald, mie când prea frig. Și cine ar rămă pescuiește, ca pe un pește cu un cârlig, nici nu mai știu, nici nu mai știu. Mie cald, mie frig. Un vultur de lumină. Un vultur de lumină rotindu-se deasupra capului meu, amenințe somnul lui Isus în mine. Eu Eu și lumea. Înfiorată mă pierd în lume. Toate scăldate în soare și renăscute în parc când le privesc. Toate par să mă vadă și să mă simtă cu ochiul lor ceresc. Să ne amestecăm lumile, să ne facem să râdă. Doar avem același ochi. Să ne amestecăm lumile, eu să devin plantă și planta om. O pasăre să mă încerce rezistența tulpinii venind din zbor, un copil să-mi culeagă floarea și spinii să pot să mor. Dar nimeni nu mă aude, fiecare cu lumea lui. Nimeni nu mă cheamă, nimeni nu râde, Plantele au acum un verde mai închis. Oamenii au uitat că avem toți același ochi, aceeași lume cu râsete, aceeași dorință de a fi plantă cu arii. Ei merg, preocupați și grăbiți, să adune toate grijile, toate spaimele acestui secol, să nu cumva să dispară de pe pământ. Dacă se vor naște din nou și vor fi fericiți... Centrul lumii În mine era centrul lumii fără să știu, fără să știu că, în așteptare, Dumnezeul de piatră e viu. Simt cum se naște în mine un nou sens al realului. Uneori mă îndoiesc că în mine e har. Cine în mine trăiește și mă trăiește, întreb tot mai rar. Dar știu că din tine îmi vine puterea înălțării deasupra a tot și a toate. Verleniana. Ascult înguindu-se viorile toamnei, Cu inima o rană sub cerul melancolic. E un aer sufocant și gândul este palid. O, unde este vremea poetului ironic? Și palid sunt la față la ora amintirii. mi ca o ceață Și plâng că nu adie cu boarea lor zefirii. Sunt dus de vântul rece, ca frunzele uscate, Aproape sau departe, și mă ametesc vârtejul. Cu ochii închiși de acum, simt viața pe furate. O simt cu scade în mine în fiecare toamnă, când se desprind bostanii de pe vrejuri. Alerg către tine Alerg către tine, cum aș alerga către moarte. Poate de aceea e atât de dulce îmbrățișară. Strigătul din mine se scurge tăcut printre degetele tale, îndoite în formă de clopot. Mă pierd într-un nor invizibil ce se naște deodată între noi. O noapte luminoasă îmi devine ființa, o limpezime de cristal. Deasupra, doar timp suspendat. Și contemplându-mă, Mă întorc după soare ca floarea galbenă, fără să știu cine sunt. Aud doar tăcerea în formă de aripă, în înaltul azur. Aud doar sfera rotindu-se în mine și o percep respirând. În noapte mă deschid ca floarea regină. Mireasma trupului meu devine sufletul lumii. Și contemplându-mă, aud pasul lui Dumnezeu pe pământ. În poezia este până mea. E totul o muzică, dacă știi să o asculți. O frenezie a vieții e totul. Când roa din iarbă se mută pe frunți, când avântul de aripi se prinde de umeri și strece prin trup fără ca rotirile să pot să-i numere. Și muzica pe care o simt prin sânge și cea pe care o respir e aceeași, ca o înduire a unui Luger ce se frânge de greutatea vântului ca un arcuș. Recheamă-mă la sânul tău, natură, de câte ori mă simt plecată în al sori. Recheamă-mă să-ți simt în fiorarea, cum mă cuprinde cu albaștrii nori. Și lasă-mă tot singură să adorm pe malul prundului secat cu sălcii. Poate că apa dusă în adâncuri de pământ se va înălța pe neștiute până la mine și îmi va cuprinde sufletul tăcut și adânc, trezând în minea lui nemărginire. Ecoul, o, ecoul unui văzduc de munte! al cărui aer tare doar vulturul străpunge. Mă urmărește în prelungul Olario al unui personaj din Bernanos și încearcă să trezească prundișurile din mine sau să-și învie șopârlele sculptate nos cum stau la pândă cu gurile deschise să prindă gâze transformate în vise. Da, asta sunt. Simt universul întreg. Simt cum mă bea și cum îl beau din începuturi. Doar într-o clipă de iluminare, în poezia este până mea și îmi transformă dulcea în singurare în muzica nemuritoare dintr-o stea.